المسد خرمال في سوره بسم الله الرحمن الرحيم رحمهتلي و رحملي اللهن اديله تبت يدا ابي لهب وتب ما اونا عنه ما له وما كسبت ابو لهب qurudu da. Nə var dövləti, nə də qazandıqları onu qurtara bilməyəcək. Səyəsilə rəzətə O, alovlanan oda atılacaqdır. Onun odun şələsi daşıyan arvadıdır. Fəcidəha hablun min məsədə. Arvadının boynunda xurma liflərindən kəndir olacaqdır.